Работа. Писането, пеенето – това са средства за развитие на човешката душа. Те имат по-висока цел. Ние употребяваме пеенето като средство, едно от мощните средства. Пеенето, размишлението – това са средства. Сега вие трябва да работите, защото чрез тия неща ще се научите да се концентрирате. Най-потребното е концентриране на ума. За пример, защо ви давам музиката? Ще кажете, без музика не може. Може. В нашия живот по-напред светлината и чувствата са минавали през човешкия ум и са се поляризирали през сърцето. Човек е слизал към земята. Следователно тия лъчи са се стеснявали, стеснявали и ние сме дошли в пресичането на този триъгълник. Сега правим един подем нагоре. Процесът е обратен. Всичките наши чувства и желания трябва да ги пратим през ума си, не да ги премахнем, но всички наши чувства трябва да ги прекараме през призмата на нашия ум. Тук те ще дойдат в един център, ще се смесят при тия концентрирания и ще усетите, като че изгубвате всичко. Но след като преминат през центъра на тази призма, те ще се разширят и ще вземат такава ширина, каквато душата иска. Та чрез пеенето, един метод, вие ще развиете вашата чувствителност. Няма да мислите за окружаващите, че някой ще ви се смее. Това не е важно. Ти ще гледаш да се концентрираш. Ти се упражняваш за нещо по-велико. За бъдеще важното е концентрирането, а не разсеяността на ума. Вашият ум може да е заед с хиляди неща, но тия хиляди неща няма да ви помогнат. Те може да ви помагат временно, но знаете ли в какво положение ще се намерите, след като напуснете тялото? Всичката ваша философия няма да струва нито един грош. Всичката ваша религия и молитви няма да струват нито един грош. Защо? Знание се изисква, и то божествено знание. Аз съм един певец, който може да пее на 4 октави. Мислите ли, че ако дойда във вашия дом и ви изпея една песен, ще остана гладен? Вие в синца ще напуснете работата и ще дойдете да ме слушате. След като ви изпея, ще ми дадете най-хубавото ядене. Ще кажете, заповядайте. Ще кажете, този човек има ангелски глас. Човек, който пее 4 октави, е ангел. Такива ангели няма в историята на музиката. Казват, че една певица имала приблизително такъв глас. Да оставим, те са невъзможни работи. Но четирите октави съществуват в човека. Първата октава е човешката воля. Втората октава е човешкото сърце. Третата октава това е човешкият ум. А четвъртата това е човешката разумност. Много малко хора има, които боравят с разумността. Защото да мисли човек, трябва да знае как да пее. Да пееш, това е изкуство. Всеки, който пее, е като един гранчар, който е направил едно хубаво гърне, Или един колар, който е изработил хубава кола. Или един зидар, който изгражда хубава къща. Той е майстор. Всеки, който пее, е един художник, който рисува хубава картина или един музикант, който изпълнява едно творение. Изкуство е, когато онзи човек може да направи в даден случай нещо. За да направи човек нещо, трябва да има подтик, трябва да разчита на нещо. Погрешката на съвременния живот седи в това, че ние разчитаме на външните причини повече, отколкото на вътрешните. Външните причини са необходими, това са условия, но възможностите седят в самия човек. Възможностите седят в ума на човека, в неговото сърце и в неговата воля. Под думата воля аз разбирам човешкото тяло. Човешкото тяло това е сбор на разумни клетки, които са събрани. Милиарди са събрани на едно място и живеят под един велик закон – Служат на човека, помагат му в неговото предприятие. Искаш да се занимаваш с музика, но ако туриш страха и чтеславието, нищо няма да стане. В музиката има една привлекателна страна на тоновете. В музиката има едно музикално течение, в което тоновете се нареждат един под друг. Тоновете се нареждат като на магнитния полюс. Ти, ако имаш този музикален магнетизъм, тоновете сами се нареждат и всичко върви хармонично. Ако нямаш този музикален магнетизъм, една погрешка, втора, при всичките погрешки търсиш тона да намериш. Щом имаш този музикален магнетизъм, всичко иде наред. За музиката, което е вярно, вярно е и за всички работи. Има една магнетична страна, при която всички неща лесно стават. Ако твоята памет има този магнетизъм, веднага всичко иде на време. Ако нямаш този магнетизъм, всичко се е изгубило. Търсиш го тук, търсиш го там. Това аз го наричам животворен магнетизъм в човешкия живот. Чрез този магнетизъм всичко става лесно. Казваш за някоя задача, че е неразрешима, че не е за теб. Щом мислиш така, наистина няма да успееш. Откъде знаеш това? Не ми е дадено да стана певец. Не ти е дадено да бъдеш голям певец, да задоволиш една голяма публика. Но имаш възможност да пееш, да се опиташ да задоволиш себе си. Какво ще правите, ако трябва да изкарвате прехраната си с пеене? Ще си послужите с метода на котката. Когато срещне препятствие на пътя си, тя търси начин да го избегне. Обиколи от тук, оттам, огледа цялата обстановка, да не става нужда да прескача направо. Обаче, като се намери натясно, нищо не мисли, направо прескача препятствието. Колкото и да е високо, тя се хвърля и го минава. Значи, докато не е в притеснение, човек търси лесния път, да мине с малко разходи и усилия. Що ми спадне в затруднение, нищо не мисли, минава и през най-ложите условия. Какво се иска от човека? Едно малко усилие. Мъчнотиите и трудностите са условия за развиване на човешките дарби. За пример, един човек отива в гората и среща на пътя си една река, широка около метър и половина. Той стига до реката и веднага отстъпва, връща се назад. Защо? Не се решава да прескочи. Обаче, ако същият човек е преследван от разбойници, като дойде до някоя река и по-широка да е от първата, той я прескача и бяга напред. Значи, мъчнотиите в живота заставят човека да реши задачата си по-лесно, отколкото при спокойни, добри условия. Силно чувство аз наричам онова чувство, аз говоря за дадено чувство, дадена способност, което може да превъзмогне всички спънки. Ако един екскурзиант пътува по планински върхове, нали ще срещне спънки? Но желанието му да се качи на високия връх, трябва да ги превъзмогне. Ще намери пътища да се качи. Ако някой няма той желание, ще се върне назад, ще каже, това е непостижимо. Непостижимо е за онзи, който няма силно желание. В природата има закон. Турят спънки за способните хора. Щом имаш спънки, в тебе има нещо. Това сега не ви го казвам за утеха, не искам да ви утешавам. Ако ви обезсърчавам, искам да ви опитам дали ще се обезсърчите. Обезсърчението и насърчението, те са два противоположни полюса. Като се насърчаваш, не се насърчавай повече отколкото трябва. И като се обезсърчаваш, не се обезсърчавай повече отколкото трябва. Ти си повярвал, че дарбата тъй ще дойде. За дарбата трябва да се работи. Човек е даровит, ражда се с известни способности, способен музиканте, но това дете трябва да учи. Ако е цигулар, трябват му 10-15 години. Ако е пианист, пак толкова. Ако свири на арфа, ако е на китара, ако е на някой тромбон или ако вземете най-простия инструмент – барабана, и там трябва да се учи. Не е лесна работа един барабанчик. Барабанът дава тон на целия оркестър. Вие как се ликувате от сиромашията? Сиромахът е сиромах, понеже ходи инкогнито, не с името си. Банката не го познава, а той, за да си извади влоговете, трябва да мине с истинското си име. Докато си сиромах, никой не ти вярва. Това значи инкогнито. Трябва да престанеш да си сиромах. Ще ви приведа един пример. Веднъж Аделина Пати отишла в Нью-Йорк, нямала пет пари. Имала един чек от 25 хиляди долара, отива в почтата да си вземе парите. Казва ти, не ви познаваме, нека някой да ви гарантира да ви подпише. Тя не познавала там никого. Тогава изправила се в станцията и запяла. Като пяла казват, дайте и парите. Аз казвам, всеки, който носи любовта в себе си, да я изяви веднага, без гаранция, ще има ли успех в тази работа? Ако Аделина Пати нямаше този глас, трябваше да ходи, да търси познати, можеше да мине цяла седмица, докато намери един свидетел, че е тя. Обаче нейният глас казва, че е тя. Друг не може, само тя пее така. С нощи бях на един концерт. 12 октомври 1938 Свири един млад българин, 12 годишен, доста талантлив. Всички му ръкопляскаха. Свири хубаво, така пипаше струните, че всеки тон е правилен. Ако не беше добър музикант, тогава друго яче щяха да го посрещнат, но на голям майстор и букети се дават. Всички големи музиканти, които го слушаха, казват «Този човек свири по-добре от нас, талантлив е». Казвам, «Този е развил таланта, който Бог му е дал». Най-първо, ние нямаме едно истинско понятие за Бога. Той, който е съвършен, не може да вземе един звук неверен. Той е единствен, който взема тоновете верни, без погрешка. Следователно, всеки музикант, който иска да изучава музика, трябва да иде при Господа. Той да му изпее основния тон, да му изпее гамата, да се научи как да пее в света. Всеки, който се учи от друго място, да се коригира. Казва някой, че вярва в Господа, че чул гласа му, Чу и ангелите да пеят. Аз не намирам никаква промяна в неговия живот, а той иска да ме убеди, че бил при Господа. Не се обесърчавайте. Мнозина идват при мене и ми казват, че не им върви. Казвам, този път, по който вървите, на никъде няма да ви изведе. Нищо няма да излезе от вас. Как така? Преди всичко, вие не вярвате в Бога, а искате другите хора да ви направят гениални. Очаквате ли на хората, нищо няма да излезе от вас. Най-първо ще проверите, че вие имате дарба в себе си да пеете и можете да пеете. И второ, ще вярвате, че Бог ви е надарил. Не турайте в себе си мисълта, че нищо нямате, никакви дарби не са вложени във вас. Не. Вярвайте, че Бог ви е надарил и ако работите, ще развиете дарбите си. Та сега две неща ви препоръчвам – да вярвате, че сте даровити хора и че имате много дарби в себе си. Никога не реагирай на доброто в себе си, защото като реагираш на доброто в себе си, тогава ще си създадеш зло. Ако ти не пропускаш енергиите да минат през твоя ум, през благородните чувства и благородните идеи, тази енергия ще мине през отрицателните ти черти и ще ти причини пакост. Не реагирай против себе си. Ако си гладен, яш, на яш се. Казваш, няма да ям. Ако си бос, обуй се, не отричай. Някой ще каже, и без дрехи може. Не. Не отричай съществуването, към което твоят дух се стреми. Искаш да пишеш – пиши, макар и да не станеш поет. Искаш да философстваш – философствай, макар и да не станеш философ. Каквото желание имаш – изпълни го, за да станеш човек. Всичко е за тебе. Както е създаден светът, ако ти един ден го разбереш, ще имаш нужда от всичко от музика, от философия, от архитектура и те ще бъдат на място, но ти трябва да работиш в себе си, да учиш, без да бързаш. Всеки от вас трябва да намери няколко думи, да ги съчини сам и да си ги пее, но те да бъдат специални думи, които да упражняват известно влияние. Когато ти дойде на ум някоя нова мелодия отвътре, запиши я веднага, защото после не ще можеш да я намериш и възпроизведеш. Трябва да се записва всичко, което ти иде отвътре. Покрай многото си работи, аз се занимавам малко и с музика. Ако има една наука или изкуство, с което най-малко да съм се занимавал, това е музиката. За музика отделям най-много 5, 10, 15 минути, не повече. Аз пазя следното правило. Когато ми дойде на ум да свиря или да пея, и в леглото да съм, ставам и започвам да пея или да свиря най-много 5 минути. Но никога не обичам да смущавам хората около себе си. Свиря или пея много тихо, никой да не чува. Дали е студено, това не ме спира. Свиря си. Добре е човек да свири, да пее, да мисли по 5 минути на ден. Дойде ли ви някаква идея и в леглото да сте, станете и си я запишете. Ако постъпвате по този начин, в продължение на 30 години, вие ще свършите много повече, отколкото ако бихте следвали няколко академии на изкуствата или науките. Човек не може да освои едно изкуство или една наука, ако няма любов. Любов трябва да имате към всичко, което предприемате. От вас, ако не пеете, ако не мислите, ако не чувствате, какво ще остане? Ако не свириш, ако не искаш да имаш сила, ако не искаш да имаш топлина, ако не искаш да имаш светлина, ако не искаш да имаш мекота, какво трябва да желаеш? За какво трябва да те обичат хората? Хората могат да те обичат за три неща. Или за твоя ум, или за твоето сърце, или за твоята воля. Каквото кажеш, да го направиш. Всеки ден, каквото ти дойде в ума, прави го. Дойде нещо малко, направи го, не отлагай. Искаш да пееш, не търси удобства. Искаш да пееш, пей, нищо повече пей с затворени уста, ако е студено. Когато въздухът е топъл, пей с отворени уста. Пей! Аз не мога да пея. Ти предрешаваш нещата. Казваш, че не можеш да пееш. Не трябва да казваш нещо, което не е вярно. Може да не пееш на глас, но на себе си ще пееш. Законът е при всеки потти, който имате, не се колебайте. Някой път вие имате известни подтици да направите нещо, но отлагате, казвате, няма да го направя. Щом ти се вдъхновиш от нещо, направи го, за предпочитане е да го направиш, отколкото да го отложиш. Вие все отлагате, отлагате и има безброй неща, които вие сте отложили. Като погледнеш, това си отложил, онова си отложил, мислиш, че някога ще имаш благоприятни условия. От тези условия по-благоприятни не могат да се дадат на човек. Ако ви дадат бъдещите условия, какво ще направите? Да кажем, ако сега ви дадат най-хубавата цигулка, какво ще направите с нея? Имате най-хубавата цигулка, която има цена 10 милиона или 20 милиона. Един гениален музикант с една обикновена цигулка ще изкара 20 пъти повече. У нези които не са се упражнявали, и най-хубавото да им дадеш, не могат да го използват. Ако си роден праведен, праведен ще си останеш. Ако си роден грешен, грешен ще си останеш. Ако се родиш невежа, такъв ще си останеш. Ако се родиш учен, учен ще си останеш. Такъв е законът. Ще кажете, ако е така, няма защо човек да учи обаче има неща, които трябва да си припомните. Следователно, като учиш, ти събуждаш в себе си онова минало знание, складирано в своето подсъзнание. Не, че миналото е всичко, но в него е основата на твоето знание. Аз ще ви говоря за онзи свят, в който няма минало, няма и бъдеще. Там има само настояще. В обикновения свят, в който сега живеете, има и минало, и настояще, и бъдеще. Миналото и бъдещето ползват човека само като стимули. Мислиш, че си музикант или философ и можеш всичко да направиш, но това не е реалност. Миналото носи известни опитности, обаче важно е настоящето, т.е. това, което в даден случай носиш в себе си. Аз не казвам човек да се мъчи. Само умните хора работят, обикновените се водят, а глупавите се мъчат. Като изучаваме черепите на по-низшите същества и се приближим до човека, ще установим, че има едно прогресивно развитие. Всеки от вас може да направи един малък опит в това отношение. Ако вземете един човешки череп или черепът, на което и да е животно, и го осветите със свещ отвътре, ще видите, че на някои места коста на черепа е по-тънка. Там са били центровете, върху които човекът или животното са работили най-много. Например, ако човек е бил прекалено религиозен, горната част на черепа е много тънка. Ако пък този човек е бил философ и много е мислил в живота си, тогава ще забележите, че черепът му отпред на две места на челото е най-тънък. Там светлината прониква най-много. Ако пък някой човек е бил много груб, много жесток, тогава черепът при ушите му ще бъде най-тънък. Значи, уния места от черепа, които са най-тънки, показват, че на тия места именно са способностите, които са функционирали най-много. Със своите опити учените са доказали, че човешкият мозък не е еднакво развит, вследствие на което и черепът не е навсякъде еднакво развит, дебел или тънък. Ние питаме, защо някой човек не разбира известни работи? Има хора, които и след 100 години, а други и след 200 години не биха могли да разберат това, което днес се преподава. Например, има музиканти, които биха могли да свирят, да създадат нещо, но те не разбират дълбоко музиката. Същото може да се каже и за някои художници. Тези музиканти и художници не могат да се сравнят с гениалните художници и музиканти, които имат гениални черепи. Гениалният череп е гениален сам по себе си, и по устройство, и по структура, и по вещество на мозъка, както и по ръба на черепа. Шевовете на този череп са много деликатни. Ако се наблюдава черепа на един обикновен и на един гениален човек, ще се види голяма разлика и в веществото, и в структурата на самото вещество, и на самите нишки на мозъка, а също така те се различават и по силите, и по способностите, които функционират в техните черепи. Това е същото, както разликата между един съд, който гранчарят е направил от хубава глина, и един съд, който е направен от обикновена глина. Всеки човек, който люби Господа, става гениален. Всеки човек, който е обикнал Бога, става светия. Който не се е научил да го обича, никакъв не става. Той става най-големият грешник. Сега ще ви наведа наследното. Всичките спънки в живота проистичат от факта, че ние не разбираме стойността на думите, които говорим. Един цигулар в една година може да стане талантлив. Не му трябват 15-20 години да търка по 10 часа на ден. Той е хубаво, отлично, но ти този труд можеш да го съкратиш в една година отгоре. Но трябва да знаеш как. Сега не искам да ви направя за една година талантливи, да ви кажа как може да стане. Но за едно поощрение, да се събуди във вас желание да изучавате новия език или смисъла на думите. Когато говориш, никога не оставя и в ума си една дума да има две значения. Казваш, ще се науча да пея. Но в ума си държиш мисълта. Я се науча, я не. Казваш, ще стана талантлив. Но мислиш, я стана, я не. Ще забогатея. Но мислиш, я стане, я не. И после казваш, както Господ даде. Това е двусмислен език. Искай малко но да имат едно значение думите. Сега имате известни затруднения, които са следствие на вашето разбиране. Ако вземете за пример три месеца наред да си повтаряте няма да стане, не може да стане и след три месеца няма да стане, тази мисъл ще ви прикове като камък. Пък ако три месеца повтаряте ще уча, ще уча, ще уча. Ще учиш и оттатък ще минеш. Ще свиря, ще свиря. След три месеца ще свирите и оттатък ще минете. Кажете, ще пея, ще пея. След три месеца, като повтаряте ден и нощ, след три месеца вие може да бъдете един отличен певец. Ще пеете и оттатък ще минете. Вие сега казвате, да има някой професор да ме учи... Онзи професор е отвътре. Има един професор отвътре. Слушате един цигулар да свири. Бог иска да ви каже, така можете да свирите всички. Когато срещате добрите хора, от невидимия свят искат да ви кажат, такива трябва да бъдете. Всички велики хора са носители на божественото в света. Ако бяхте ясновидци, щяхте да видите, че даден музикант не е сам, но има около него цяло едно общество от музиканти, които пеят и свирят. Той е една задружна работа. Та вие не искайте да бъдете музиканти сами. Съединете се с целия музикален свят и станете едно с тях. Не да се изгубите, но влезте в небесния хор. Вас ви е страх, че като станете даровити, ще ви задигнат от земята на небето. Бъдете уверени, че дълго време няма да ви вземат. Ще чакат да се научите и после ще ви вземат. Ако се запишете за небесния хор, няма да ви вземат горе, понеже ще ви оставят да се упражнявате тук 40-50 години, такато да се научите да пеете да бъдете готови за небето. Вие се поддавате на едно инертно състояние, което трябва да преодолеете. Приемате ли музиката като изкуство? Не можете да пеете. Ако вземете музиката като необходимост, човек да станете, тогава има смисъл. Гледате ли само в нотите, това не е пеене. В музиката има правила. Но вие, ако с правила пеете, нищо няма да научите. Без правила ще пеете. Всеки човек, ако иска, може да се ползва от музиката. Ако изучавате музиката механически, ще имате едни резултати. Но може да я изучавате така, както наблюдавате растенията. Един органически тон прилича на едно дърво, което дава плодове. Казвам, в музиката не трябва да си служите с външни правила. Външно се изучава само механиката. В механиката нещата са точно определени. Щом дойдете до органическите правила, трябва да бъдете свободни. Ти като останеш сам, започни да пееш, докато пеенето те задоволи. Нали някои певци гласът им трепери, за да предадат по-голям ефект. Има и музикално трептение, но има и едно трептение, което не е на място. Едно колебание се забелязва. Тремоли ги наричат в музиката. Едно колебливо състояние. Седи човек на мястото си и постоянно трепери. Има колебание, което показва нарушение в нервната система. Ако има болка в дробовете, го изразява по специфичен начин. Като го чуя, виждам какво му не достига. Като пее някой до, виждам, че причината е в главата. Някой като пее, причината е в дробовете. Има нещо, което го спира. На някой намирам, че причината е в стомаха. Казвам, музиката има три стимула. Стомашен стимул, дробен стимул и мозъчен стимул. Всеки един тон три стимула има. Този закон работи. У нези, които свирят, каквото и да вършат, три стимула трябва да имат едновременно. Ако трите стимула действат едновременно, ще работиш добре, но ако не действат, ще кажеш, не ми се работи. Нямаш равновесие вътре в себе си. Музиката по-лесно може да се заучава, ако турите трите пръста на корена на носа. Може да турите и двата пръста, тогава човек по-лесно се настройва музикално. Може да пеете някой път и да поставите вашите пръсти на върха на носа. Ще имате друг резултат. Сега изпейте тоновете до, ми, сол, до. Силата, смисълът на един тон зависи от това да внесем в този тон нещо разумно. Щом внесем разумното в един музикален тон, добива се едно малко трептение, една мекота в гласа. Учителят пее до. Харесвам дото. О винаги дава форма, носи естествена форма на един тон. Буквата А. Ато този тон е натоварен. Има съдържание, плътен става. Ито Дава широчина на тона. Ето дава височина на тона. Ито дава сила. Щом искаш да усилиш един тон, тъй ще го усилиш. Най-първо пейте умствено, после ще дойде физическото. Където и да сте, навсякъде си пейте мислено, така ще се подготвите да пеете и гласно. Може да пееш криволяво, но пей и се вслушвай в тези, които могат да пеят. В бъдеще ще си разработиш талантите. Някой от вас трябва да имат глас три и половина, четири октави. Може първо да пеете на дърветата в гората и тогава ще бъдете свободни, няма да се смущавате от никого. И най-лошият певец да изпратя между дърветата, те ще кажат «Ангелско пеене е това». Когато човек пее в гората и мисли, че никой не го слуша, тогава пее много естествено. Първо пей на себе си, защото се стесняваш да не те критикуват. След това намери някого, който те обича и пей пред него. Ако по-напред пееш пред тези, които не те обичат, ти ще замръзнеш. Разбира се, при сегашните условия човек не може да отделя много време за музика но трябва 10 минути да пее всеки ден. Някой иска изведнъж да стигне върха. Не, после ще дойде голямата музика, а сега работи да имаш постижение в малкото. За да се научите да пеете, трябва да се упражнявате върху звуковете А, Е, И, О, У. Пейте тези букви. Винаги, когато имаш желание да пееш, пей, инак се усъкътяваш. Също, когато ти се свири, свири, защото ако не го направиш, се усъкътяваш. Певците, когато се упражняват, пеят гамата с А, О, И, Е, У. Защо си служат сгласни при пеенето? Ако искаш тоновете ти да бъдат мощни, да имат сила, трябва да ги пееш с А. За да дадеш широчина на тоновете, трябва да ги пееш с гласната О. За да дадеш сила на движението, да дойде точно на място, трябва да употребиш И. За да има тонът разширение, трябва да го пееш с Е. А пък за да има, за да постигне тонът, своето предназначение ще пееш с У. Най-мъчно се пее с У. То е крайната цел. Затова певците го заместват с Е и с И, а непременно трябва да се пее с У. Законът на У е друг, не трябва да го заобикаляте. Когато човек слиза на земята да си уреди работите, У ще му помогне. Той е в хармония с земните сили. Друг иска да си уреди работите на небето. Правилно е първо на земята, че после на небето. Това е еволюция. Движение отдолу нагоре. Някой от вас казват Аз съм бездарен човек. Не казвай, че си бездарен. Може да си ленив, може да си мързелив. Не си неспособен. Способността има двояк смисъл. Дарбите са унаследени. Всички хора имат известни дарби и способности, но нямат метод за развиването на тия дарби. Не учиш... Имаш глас, но не го упържняваш. Аз съм забелязал между учениците, че всички бързате и дълго време ходите и стоя път. Казвам, ти можеш да ходиш дълго време, но не си учил. За един малък опит в цигулката, само да намеря един ритмус, 10 години съм работил. Само за да намеря един ритмус, цели 10 години, всяка сутрин съм работил, и след 10 години се домогнах до този закон. Разбирате ли? Ама трябва да стане известен проблясък. Ще работиш, ще работиш. Закон има. Да кажем, вие искате с вашите молитви да достигнете добри резултати. Ще се молите ден, два, три. След 10 години ще имате един много малък резултат. Един ритмус само. Разбирате ли? Като работиш да се радваш. Има музиканти, които по 8 часа свирят. Много е 8 часа. На един гениален музикант достатъчно му е 1 час. 8 часа е много. 1 час стига. То е пресилено 8 часа. За да развивате гласа си, трябва да пеете поне по 1 час всеки ден. Който иска да стане добър певец, той трябва да пее сутрин, когато по-лесно може да схваща основния тон. Той може да пее и преди обяд, и преди вечеря, но тогава условията за музика са по-трудни. Той трябва да пее най-малко, по 3 часа на ден. Сутрин, преди обяд и преди вечеря. Сега нали в България дойде един българин, голям певец, и българите се очудиха, че имат такъв голям певец, който можел да се състезава с Карузо. И като може да се състезава с Карузо, туриха му един медал за гражданска заслуга. Че има един пехливанин по музика, който може да се бори да се състезава с Карузо. В какво седи силата на този Карузо? Той знае как да изпраща из въздуха интензивни вълни – Образува музикални вълни. Гледах как се състезаваха в операта. Мазаров беше главнокомандващ, имаше генерали, полковници, капитани. Още като запя, в гласа му има нещо. Казвам, колко време е взело на Мазаров да пее така, да дойде до това положение. Мазаров в миналото е пял всеки ден по три минути, и тия 3 минути са образували 48 музикални години, за да стане певец. 48 години по 3 минути, колко хиляди години правят? За да направите 48 години, като всеки ден пеете само по 3 минути, колко хиляди години трябват? Направете сметка. Казвате, да бъдем набожни. Набожният човек трябва всеки ден да се моли по 4 минути. И тия 4 минути да образуват 48 години, за да стане той светия. Питам, за да стане той светия, колко хиляди години трябват по 4 минути всеки ден? За да стане някой сега светия, той вече е работил в миналото. Има нещо в себе си. Погрешката е, че вие не оценявате онова, което сте придобили. Но според моите изчисления, най-малко 30 000 години по 3 минути е пял Тодор Мазаров, за да направи 48 музикални години. Той цели 30 години е работил, за да придобие това постижение на гласа си. Има още да постига. В Мазаров взема участие духът на Карузо, който беше тенор като Мазаров. Тази музикантка жене сега плодовете на работата си от минали прераждания. Поради своята отлична работа в минал живот, сега тя съкръщава времето и за изучаване на музиката и това, което добива за една година, друг трябва да го добие за 30 години. Вие казвате, но хубаво е човек да стане ударен, даровит. Дарбата на човека в един живот не идва. Тя е резултат на много съществувания. Дарбата на човека е един резултат на миналите усилия, които той е направил. Не може в един живот да станеш даровит. Трябва работа, трябва да работи човек. Циголара се ражда с известни възможности, но за да се научи да свири хубаво, трябват му 10, 15, 20 години свирене. Той трябва десетки години да се упражнява, за да овладее позициите, да може леко, естествено да минава от една позиция в друга. Колкото по-нагоре отива, толкова по-големи мъчнотии среща. Не е лесно да стане човек виртуоз. Той трябва да свири най-малко 4-5 часа на ден, ако иска да стане виден музикант. После и пръстите си трябва да учиш. Я виж онзи пианист. 20 години той учи, докато научи пръстите си как да свирят. Като ги научи, всеки пръст знае вече по клавишите на пияното да свири. Пръстите като ли имат светлина в себе си. Знаят къде са клавишите. С музиката се проверява какво е състоянието на човека. Музиката е една мярка в живота. Ти не можеш да проявиш любовта, ако не пееш. Ако искаш да прогресираш, трябва да владееш един от тези гласове – бас, тенор, супрам или алт – и да пееш по три пъти на ден по 15 минути. В музиката човек трябва да има голямо постоянство. При най-неблагоприятните условия, ти ще намериш 5 минути време. Вечерно време, преди да заспите, 5-10 минути ще попеете, ще посвирите и тогава ще си легнете. Кажи, ще стана утре в 4 часа. Като дойде времето, не закъснявай нито секунда. Като дойде часът, веднага хвърли органа и стани. Сега събудиш се, почесваш се по врата, по тила. Смешна работа. Като дойде мисълта за ставане, хвърли юргана и стани, обличи се. Отвън е студено, всичко и да не те смущава. Че юрганът е тънък, че студът е неприятен, нищо да не те смущава. Стани в 4 часа точно. Разбиране трябва. Какво ще стане, че настроение нямаш? Природата обича точност. Там, дето няма точност, нищо не става. Точност до секунда, до половин секунда, една десета, една хилядна, една милионна от секундата, една сто милионна. Вече много мъчно се долавят тия сили. Светлината за една секунда изминава 300 000 км. Един човек, за колко време ще изходи той, което светлината изминава за една секунда, ако той пътува по 60 км на ден, колко дни ще му трябват да измине това разстояние? Колко години му трябват за да изходи 300 000 километра? Какъв интензивен живот? Какво разбиране на светлината? Зад светлината съществата какво съзнание имат, за да се движат с такава бързина? Дръжте в ума си трите думи. Работа, музика и мисъл, за да бъдете във връзка с разумния свят. Той иска да подведе работите на човека към общ знаменател, за да се развива правилно. Свържили се с разумния свят, човек може да работи, да пее, да свири и да се моли съзнателно. Всички хора не могат да бъдат музиканти и работници, но всички могат да мислят право. Понеже човек е мислищо същество, мисълта му трябва да бъде права. Не е достатъчно само да мислите, но право трябва да мислите. Правата мисъл изтича от Бога. Следователно, свържете се с Бога, за да създадете своя мисловен свят. Работете, свирете, молете се за Бога, за себе си, а не за мнението на хората. Каквото правите, Мислете първо дали Бог ще го одобри. После вижте дали вие го харесвате. Ако имате одобрението на Бога, всички хора ще го одобрят. Пейте и свирете, като че сте сами в света. Работете върху трите неща. Работа, музика и мисъл. Отдолу нагоре. И мисъл, музика и работа. Отгоре надолу. Музиката на земята е единственото условие, което помага на човека да се развива. Затова приложете музиката навсякъде в живота си. Неразположени сте, почнете да пеете каквато и да е песен, да въдворите в себе си хармония. Така ще помагате на вашите мисли, на вашите чувства, на вашите действия. Ако сами не можете да пеете, идете в градината, седнете под някое дърво, и ако има вятър, в това огъване на листата ще има такова движение, че ще започнете лека по лека да отихвате, да се унасяте в това шумолене, което аз наричам музика.